na wafanya kazi kazi na wafanya kazi ni kipindi cha radio isanganiro Karibuni wapenzi wa sirizadi wa ridu sanganiru katika kipindi cha kazi na wafanyakazi kazi. Leo tumetembeda mufanya kazi na katika sanaa ya kuchonga yani mchonga sanamu. Leo wa kipindi kazi na wafanyakazi kazi ni mimi Fidel Dantwane Savimana na nasema karibuni. <mucho> patala duniani kwa faida mbili unanimba mwanangu shabu hi ha Mchonga sanamu huyo tuli mkuta kwenye kionda chake katika kata ya Msinzida jijini Kitega mkoa ni Kitega pia katika timu ya Burundi Mchonga sanamu huyo ananza na kujitambulisha Mimi kwa majina wananiita ndachese wa Prosper kwa majina maarufu bichona tuna uh, tunaona hapa hapa vifaa mbalimbali vya kupamba vinapendeza kweli kweli hapa uh, hivi unaweza kutufafanilia kazi gani umeanza vipi ni kazi gani mimi manake niko mchungaji manake mwenye anaita artiste scribiter mm -hmm. mimi nilianza hii kazi wakati wa wa Burundi ilikuwa mwana 25 wakati tulikuwa kumasomo, masomo hivi vita ma akatukimbiza tukaacha masomo njo tukafika tumasogerea mzee juu mzali kwa ni teacher ni mwalimu anasomesha mm, katika masomo ya ya vipofu mushash nilifika namsogerea kaningiza mu nikaanza kufuta ile mette yake alianza kunifundisha jinsi ya kuchapa na kuchonga mpaka hivi ninga inachonga ndio kuna kazi ambazo baadhi ya watu wanasoma kupitia shuleni Na wengine wanasoma kupitia kwenye viwanda. Wewe umejifunza kupitia njia gani katika njia izombili? Kawaida kila kitu chote kazi yoyote lazima wanze na masomo. Juma hii kazi yetu ya skrivitel kuna chini wanaita popolisho. Nakuna gisu gisi kichwa hiko akicha migulu. Gisi inapima lazima pitia kwanza kumasomu. Lazima Fata masomo, ukishamazza masomo ndio uanze platiki. Maana teorini theorie masomo platiki ni materi. Sawa, sasa ni vitu gani unachonga hapa? Vitu vitu tunachonga hapa biko tofauti. Maana yake ni de. Unakaa fasimoya unajiwaza, au una msoko au vijijini au unatembea kwenye una bako bako kwa kilimo, tizama msimu unatiza iko na kamata jembe, kwa ide de yenyewe umetoa kwenye na kuna nako naitea mplatiki. Ndio nako itchonga, au naichapa Kwa msuhu nafiku na itia Mana yake hiyo idenjo na itia mpulatiki Kwa msuhu nafiku na pata evre Ile idenjo uli, uliwana fasi furani Katika kazi zote Hapa uli muenguni Kuna changamoto ambazo uh, Mtu anapitia andani Katika kazi hiyo Kuna changamoto gani e, Kila kazi zote changamoto ziko. Ala kisisi Problema nye kutuko nayo ni kiyantele Mana yake depui Burundi na ingia mkrizi Wa turiste kidogo Lakini tunashukuru Tunashukuru mungu na hii guvernima yetu juu hivi tunanza kuona tafauti Chugi siamani hindi na songa mbele Na njoo gisi tunawona tafauti Mbele bilikuwa Habiko sawa lakini mwai Mwai wakati Bilikuwa sawa mei corona, korona Njoo mba turiste hivi ya watembe etena Manaki mainchi yote hiko ferme Wa wako kidogo Lakini tunashukuru mungu tunapata basi ya kutunza mafamilia juu kwa mafamilia kwa na watoto tunako na mafamilia tunawatunza hapu tunashukuru Mungu. Leseni ya singanilo. unapata la duniani kwa faida mbele. Unanemba una mwanangu shavui ha. mfano kama iingoma, kwa kuichonga unatumia nini? na haina ngoma niketi kikubwa sana junior statue attendant tambourine mpiga ngoma miko napiga ngoma yiko karibu ma demetre ili kamata karebu demo tuna tunaanza na mateso mamipanga mashoka kisha tunaenda na masizo na maangle na a ma... na vifaa tofauti vya kuchonga chonga maana yake tunaanza tunakamata tunakata mti kisha tunachonga tukishamaliza chonga tunapika papier tunapika posage tunamaliza posage tunatia ma siru doboa kisha, kisha Pagala, 435 tunatia hapa first exposition juu hapa ni kwenye tunani pendant metko na atelier mm, kwenye tunaishi mu quartier karaya kwansa chicken kiteka uh, kuna watu ingine tuseme kama vile vijana wanataka uh, kuwa na kipaji kipaji kama hiki chakochora na kuchonga miti uh, sasa kuna vijana ambao umeanza kufundisha kazi hii kazi kongumu hii kazi kongumu tu naanza kwanza kusoma drew hakuna gisi upate gisi mara kwanza unasoma tu napata proportion gisi na kwa gisi ngome na piamgisi unapata diameter marongere mararge manana kunaanza soma kuchapa tu hii kazi kongumu tena kamata mama mida mida sio sio kusema nguna uniformation ya miezi sita au miezi tatu hakisha ngojeje ngojeje inabidi ina uvumilivu Jo nanaanza kuchapa, tina kuchapa siokuchapa, usema mgonachapa mpidangom, una pasha chapa na madheseni ni kodifera, detsi kabisa na pita tamaeru, jo ni ide, mano kutembea kuta msoko kuna mtumiaji kuna naawa, una kisa naawa, kumsoko kuna chapa, kumsoko kuna, una chonga i ide, unatia tiapari, manakisa naomba ufumiri ufu, watoto ni nazo masomo, kuna wenyeawa, wana maiza masomo, mane vimekshona ndamu ya kodi demeti, kumsa tuna. Tunabaita juba bafikiria hapa kwetu mmateriale arakini aba juba naona binakamata midamida watoto waezi siku inabidi wafanye kama miezi sita au miezi tatu aanze kupata nani angalau kidogo lakini kwetu pako pate karibu ma mwaka au miaka mbili njuna na tunatoka mwateli ushajua takataka na sio takataka taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka. sawa watoto wetu wanataka kupata kitu haraka haraka inabidi awe uvumilivu tulianza na watoto wengi ni manyumanyuma wa gisa waliwona tunaenda tunawaonesha gisa ya kuchonga wa jitekuraji Inabizi guvernema itie mukono kumusai wasaidia Ataka kama ni flanga ya sabuni, ataka kama ni kidogo Wasome wako napata kitu Ndio probleme tunakutana na uh, ndio kwa kweli eh, tunaona watu ambayo wanafanya kazi hii Wanabakia ni wachache sana mnumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Mchango wako ni upi ili kipaji kama hiki kisipotei nchini Burundi. Kwa kuna sama ni ukweli, kawaida hii kazi wenye wanabakia kwa ichonga ni wadogo sana. Inabidi sasa le guvernema na itunge mkono. Kama ni watoto wanatoka nani shuleni, kama ima na AVM. Leta, itie, kama ni masomo ya kutuwa manaki ifanya atelier wasomeshi. Manaki iwe mm, atelie ya guvernema. Situwe savire walimu. Kumusapo hii kaza itapotea. Hakina si wazeo nyua wana Wanabakia wana, wana ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni vichati sana. Chua wengine, wako na mamiaka mingi, wengine wako fariki, fariki. na fariki-fariki. Na situ nabakia, na situ kukunjia. Nabidi sasa, situ naomba chenye, tunomba leta, guvernema. Ikamate hii, kazi jitie Mwamechie, yenye najulikana, yenye leta inajua. Komsa ijenge viva, viwanda, komsa tuwe tunawafundisha, juu ikazi sipote. Juu, tusema saa vile hii, hii, hii nanii province gitega ni des desertist. Manaki, watisi wakiisha na hii kazi tafiki nafutika. Yeah, yeah. Ndiyo, tumesema kutuonga miti, lakini hapa naona vitu kama hile ni, ni pembe langombe. Angombe. Pembe langombe nalile, nalitumia kufanya kitu gani? Mana yake ni kuambia kama hii Sio hali ya kuchonga tukumiti Mana yake unasuma vitu vingi sana Tunafanya na pentiri Hii mapembe nye ngombe yonaona Tunachonga ndani ma porte kle Tunachonga ndani Vitu mingi sana ma porte Bojim Masahani Kia kitu achonga ndani Mana yake hapa ni atelier Atelier dosi kubitur Topentiri Na ceramika Mana yake tunachonga Tunafanya vitu kazi tafauti a uh, tunaweza kusema kwamba kazi ni mchanganyiko wa kazi zingine eti eh ni kweli tuna, tunafanya kazi mingi sana Ata mangoma na, au, mangoma yenyewe wanapika tuna tunatengeneza ni mtoa tuna, pentile tunachanga pentresse si, si toilee tunafanya scribette tunafanya na vanerie tunafanya maana mchanga, mchanganyiko wa makazi mengi ende tulikusanya fasi moja Hivi tuko na association tunutumikia tunutumikia pamoja. Kuna mama waitwa tumekapa pamoja wanafanya vaneri Kuna wengine wanafanya penti, na sisi tunafanya artists. Maana ni tujiunga, tukafanya kwa association. Maana kisa kazi, ndo inakutunza, inatuza familia, inatuza watoto, kila kitu. Kazi yako ni tuseme. Eh, Kweli kabisa ikazi ni kazi nzuri sana. Hivi tulishajenga kwa letu naishi. Tunasaumesha watoto, tuko familia mafamilia tunasaidiawa wadog wadogo zetu kwa masomo. Ni kazi nzuri sana. Naasante sana kwetu tunashukuru. Hah, <laughs> kwa ha. lakini hii govenema tunashukuru sana. kuna kwa Banyon ministère du renseignement dochés scientifiques aina tusaidia maneno yake hata kama kuna wateja kwenye wanapata wageni wanatupiga simu kama tunaenda tunaebebea tuma tumakato tuma mtu moja wanapatiao wa, wageni wanatembelea Burundi kwa sababu wanataka uh, mna waka, mnawakati munafanikiwa kwenda katika tamasha tamasha tuseme zile za hey. exhibition hey, sio mara mingi sana tatu na kutoka 5 na 5 inch in, in, in, in, in. tunanda my exposition at apa Burundi maseminele, seminare tu invite tunajulikana kama kawaida sema tu ni juu au watoto wetu hawataka kujifunza hii métier juu inakamata muda mingi kuisoma kui sio kitu cha kufanya miezi miwili miezi mitatu na biduvumini wewe kama miaka mbili, nje na tuzotoka na jua atawa kuchapa ata kuchonga Mkiba kutoka nje katika tamasha, uh, vifazenu uh, vili pata sifa. E, kama tulikuwa Rwanda, manake inchi ya Burundi njoi ya Kwanza. Tukapata na sertifikat, tukapata na apri. Juhi ya Burundi sana. Tua, tulikuwa Mwease, Kenya ilikuwa mtamasha Tanzania kwa Mutamasha, Burundi kwa Mutamasha. kwa Kwanza na sertifikat kwa NIOF, na apri tumepa, tulipata. Manake hebe ya Burundi kwa pia insani. Bari penda sana Chuchu tumemba guvernema Kaweda guvernema Burundi Kama tusemi Rwanda Au, au Kenya Guvernema ikamata Au asana au, au, au wachoraji Au skriteri Ikapatia fasi moya Ikapatia fasi moya Ya kutumikia Kwa kama guvernemi napata marshi Inafikina pitia association yao wa artist Kama ni konteneri moya Ina, ina tafutia marshi. Ni au artisti, inji. Mm -hmm. Kumusa, Rwanda njoo waisha songa mbele sana. Rwanda waisha songa mbele sana. Mana haki na kivwanja, kimoya. Ivi waisha pata mamarishe. Waisha pata mamarishe, tazini. Fasi mingi mingi. Juma yake haki guvenema, iti ya kuwanekani, kawasaidia. Waisha songa mbele sana. Waisha, waisha fika mbaari. kama sinjotu si itoka wa kwaanza kuzidia wa Rwanda. Mana haki wazotuziko bia sana. Sana ya burundi umesunga mbele sana sana Paka watu watizama akasema Hatuku watu nachua kama hivitu viku Nakushkuru sana Huyu ndo umwishwa kipindi cha leo Na watorea shukula ni wale ujumuika nasi Fidel Dantuanesawimana ni lukuandalia kipindi cha leo Nasema kila laheli Kazi na wafanya kazi Cazi na ufanya cazi ni kipindi cha radio Isanganiro